בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קנ"ב, ממסדת תורה ס"ד וליקוטי מוהר"ן. מרום וקדוש פועל גבוהות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח, ישועות. עושה צדקות עם כל בשר ורוח. עושה עמי וחסד, וזקני ליתן צדקה רבה לעניים הגונים. באופן שיהיה לי תיקון גדול לפגם הברית שפגמתי נגדך בלי שיעור. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה וכמה הרחקתי השפע מהקדושה על ידי פגם הברית והמשכתי למקום שהמשכתי, רחמנא ליצלן, למקומות אשר לא ניתן להיזכר. ופגמתי כמו שפגמתי, אשר אי אפשר לשער. אשר התיקון לזה הוא צדקה הגונים דווקא. שעל ידי זה חוזרים וממשיכים השפע אל הקדושה. אבל איך זוכין לזה? כי רבו המניות מאוד של מצוות צדקה. אין מחמת רוע לבבינו וחסרון הביטחון והאמונה. וגם כשמתגברים ומשברים אכזריות שבלב ונותנים צדקה, אין איתנו יודע עד מה. מי הוא העני ההגון באמת אשר על ידו נזכה להמשיך השפע אל הקדושה ולתקן פגם הברית על ידי זה. על כן באתי לפניך בעל הרחמים, בעל הצדקה והחסד. חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. אשר אתה עוסק בתיקוני בכל עת, שתחוס ותחמול עלי. ותזכני ביחמיך רבים ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים, עניים כשרים באמת, העוסקים בתורה ובעבודת אדוני באמת. ותשמרני ותצילני מליתן צדקה לעניים שאינם הגונים. אתה לבד, תשמרני בהחמך מלהיכשל בהם חס ושלום. כי גלוי וידוע לפניך שאין בנו דעת לשמור מהם. רק אתה לבד יודע את לבב כל בני האדם ומבין אל כל מעשיהם. אתה יודע רזי עולם את תעלומות סטרי קול חי. חוס וחמול עלי ועשה עמיק גודל נפלאות חסדיך עצומים. ותסבב סיבות לטובה בכל עת, באופן שתזמין לי עניים הגונים באמת לזכות בהם. ותעזור ותחזק את לבבי, ליתן להם צדקה הרבה בלב טוב, בסבר פנים יפות. וזכה להוסיף בכל פעם להרבות בצדקה וחסד, וללך לקבץ נדבות מעמך ישראל, להחזיק עניים העוסקים בתורה ותפילה באמת. כי כבר הודעתנו שאין שום אדם מישראל פטור ממצוות צדקה, אפילו העני שבישראל. אבל אתה יודע קשיות לבבינו. ואיך מתגברים המונעים והבלבולים אפילו על גדולי העשירים מליתן צדקה, עד אשר הולכים מעולמם ומאומה לא יישאו בידם. מכל שכן קטני הערך אשר פרנסתם מצומצמת, אשר רבו המניות והבלבולים מאוד ממצוות צדקה, בפרט לזכות בעניים הגונים. על <אז אז> כן אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים, בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים שאנו נשענים <אז> עליהם בכל דבר. דבר. אליך שטחתי את כפיי, עיניי תלויות אליך לבד. כי אתה לבד יודע כמה וכמה תיקונים אני צריך בשביל תיקון הברית אשר פגמתי בו הרבה, ואני רחוק מכולם מאוד. רק על רחמיך הרבים אני בוטח, ועל חסדיך אני נשען. שאתה תסבב סיבות לטובה ברחמיך, ותזכני לתקן אותי בכל התיקונים. ותושייני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה. ולעסוק בצדקות לעורר לב אחינו בני ישראל, לקבל מהם צדקות הרבה בכל עת, להחזיק יראי ה' האמיתיים, באופן שאזכה לתיקון הברית בשלמות באמת. ולה אהול בכיסוף הקמך. ה' יגמור בעדי ה' חסדך לעולם מעשי עדיך על טרף, ובי רצוני רפי והגיוני בי לפניך, ה' צורי וגואלי, אמן. גם ונשלם ספר ליקוטי תפילות, חלק א'.